А ще на Кобиці влітку гріли воду для лазні. Коли єдину громадську лазню, де кожен бажаючий міг попаритися у загальному відділенні або зняти окремий номер з ванною, закрили на капітальний ремонт, містечко опинилося у глухому куті. Це ж вам не Київ з його квартирами та усіма зручностями. Маленьке місто з тісною приватною забудовою дружно користувалося міською лазнею, не маючи насправді жодних альтернатив. А тут усі раптом опинилися перед проблемою тазів та ваганів у кухнях та пічним підігрівом води. Кобиці у той час стали засобом масового порятунку. Дехто, щоправда, мився просто на пляжі у хвилях прибою. А коли ремонт лазні затягнувся на півроку, дід виписав у кам'янці машину пиляного вапняку і прибудував до кухні лазню – невеличку кімнату зі стоком води у дренажну яму і пічкою із вбудованою в нею залізною діжкою для води. Взимку це було дуже зручно. Плита обігрівала приміщення і одночасно гріла воду. Але літо з нашими південними температурами відбивало бажання навіть згадувати про пічку в лазні. Тому нагрівши виварку у дворі на кобиці, уся наша родина могла митися при комфортній температурі південного літнього вечора – це вже просто рай. Завдяки дідовій ініціативі наша родина забула про міську лазню назавжди. Але коли ту не відкрила навіть за рік, дід почав писати. знову воюєш», – невдоволено зауважила бабуся. «Пам'ятаю, він любив демонструвати відповіді з центральних газет. Мовляв, вашу скаргу спрямовано до місцевого комітету партії». Центральний комітет партії у Москві завдяки моєму дідові був глибоко посвячений у проблеми миття мешканців нашого міста. Принаймні я на власні очі бачив відписку від цієї авторитетної установи. «Чого тобі не сидиться спокійно?» – питала бабуся, наче це не вона одружилася з дідом понад 40 років тому. «А я тобі скажу». «Коли у нас був хутір і власна земля, я не питав у комуністів, де мені митися. З цим якось самі розбиралися. А як вони все у всіх позабирали, хай тепер думають. Люди, оно, на пляж з мочалками ходять. Це що, Брежнєв так вилів?» «Знову починаєш», – хитала головою бабуся. Вона боялася дідових ініціатив. «Що не кажіть, а мала на це підстави». А от дід, пройшовши найжахливіші сталінські табори, здається, повністю втратив відчуття страху. Чи то звик до нього за довгі роки у Сибіру, а чи то пережив отой той максимум, після якого все інше, включно зі смертю, здається вже несерйозним. Я ніколи не говорив із дідом щодо його страху, але назавжди пам'ятав одну його табірну історію. Саме про це. Був у таборі зек, який працював місцевим хароном, тобто вивозив трупи у тайгу. Такий собі комуністичний янгол смерті. Але замість янгольських крил чи харонівського весла, він мав свій специфічний інструмент – молоточок на довгій руці, приблизно як у залізничників. Тільки цим молоточком він стукав не по буксах вагонів, а по головах загиблих. І звук від цих ударів був не дзвінкий веселий, а глухий з чваканням. Контрольний постріл без набоїв. Пробив голову, і все. Просто та надійно гарантія від сибірських графів Монте-Крісто. І зауважте, це був не Вертухай, не нквд Свій брат Зек. Тільки замість працювати на загальних роботах, він возив трупи. Рідних у цього охорона чи то не було, чи всі відмовилися від нього. Але так чи інак, посилок він не отримував, і, звичайно, сам виглядав як смерть, страждаючи від цинги і авітамінозу на рівні зі своїми майбутніми клієнтами. Однак, не маючи підтримки з волі, він не мав її і в таборі. Бо ставлення в'язню до такого персонажа кожен може уявити сам. Прислужники смерті завжди були ізгоями, або ж, як казали наші предки, окаянцями. От і цього люди обходили десятою дорогою, боялися навіть словом перекинутися а дідові посилки все-таки приходили, звісно, в межах дозволеного. Бабуся саме для цього регулярно переїздила через кордон Молдови в Україну, плутаючи сліди. «Іду якось з посилкою в руках», – розповідав дід. «А що там посилці? Цибуля, часник, те, що в Сибіру дорожче за золото. А назустріч він зі своїм молоточком». І «Якось мені жаль стало, яка не яка людина все-таки». Взяв я пару цибулин, чесничину і простягнув. Бери, мовляв, чоловіче. В'язні у таборах зазвичай не схильні до зовнішнього прояву емоцій. Крім того, давно це було, багато що стерлося з пам'яті. Чи з цих причин, чи з якихось інших, дід не міг докладно описати, як зреагував Харон на цей царський подарунок. Єдине, що не сказав жодного слова, навіть не подякував. Він підійшов до діда тільки наступного дня. «Ти, Іване, хороша людина», – сказав він. «І тому, коли ти помреш...» Саме так, не якщо, а коли, бо янголи смерті знають свою справу. «Коли ти помреш, я тебе не кину серед лісу, як усіх. Я тебе закопаю». Така от історія яким же дешевим цирком після цього виглядають мої нинішні переживання? Що ми боїмося втратити? Гумануй, дементи, паша. Тарганячі перегони. Жабомишо-драківка, як називає це Мирослав. Та тут же проблема не у страху, заперечую я сам собі. Тут йдеться про відповідальність. Можливо. Але давай порівняємо рівень можливих наслідків. Порівняємо і зрозуміємо, що найстрашніший апокаліпсис, який ти собі намалював, – це дитяча трагедія. Похорон ляльки з дитячого альбому Чайковського. Гуманоїди, Ірка, навіть Олесь – це все можна. А головне – треба пережити, перетравити відповідно до природних циклів – страх, удар, біль, одужання, забуття. Робити все, що можеш, і терпляче чекати, що з того вийде – Здається, саме так свого часу вижив мій дід Іван. До речі, дідова війна за міську лазню завершилася успіхом. Врешті-решт тут таки відкрили. Щоправда, люди не побачили там жодних слідів обіцяного ремонту. А втім, наша родина вже звикла митися вдома. Взимку тепліше, а вліпку завжди виручить вірна кобиця. Геніальний винахід все-таки!